Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 27 mai 2007 și o să vorbim despre bebeluși, biocomputere și despre coantele de căldură. De asemenea, astăzi veți afla ce este optica adaptivă. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea cu alți ochi. Chiar aici la știința.info Andrei, bine ai revenit la mine! Bine am revenit la tine, văd că avem pentru astăzi o schimbare de locație. Da, absolut, ne-am mutat studio-ul din pod în magazie. Dar este foarte frumos și plăcut și sper să vă placă și vouă emisiunea noastră de astăzi. Deci dăm drumul! să dăm drum. Andrei, dacă oprești sonorul la televizor și schimb canalele străine... Poți ghici în ce limbă vorbesc? Depinde de vestimentație și de aspectul facial, că dacă arată japonez, probabil că nu vorbesc româna. <laughs> Observație bună! Ei bine, se pare că și bebelușii pot recunoaște diferitele limbi străine, numai uitându-se într-adevăr la expresia facială, ne anunță un grup de cercetători canadieni. Aceștia au experimentat pe un grup de bebeluși mai mici de șase luni, dacă îți poți imagina. În experimente, un prezentator de la televizor citea o știre în engleză, dar sonorul televizorului era oprit. După un timp, bebelușii se plictiseau. Ciudat însă, odată ce prezentatorul schimba limba în care era prezentată știrea, cazul acesta în franceză, bebelușii deveneau din nou atenți. Și cum știau ei în ce limbă vorbesc bebelușii? Copiii respective erau crescuți cu o singură limbă, deși trebuie să fim atenți. Experimentele au fost făcute în Vancouver, Canada, iar Canada împarte, după cum se știe, limba franceză cu limba engleză. Se prea poate ca copiii să fi fost contaminați de ambele limbi în altă parte. După cum vedem, cercetătorii nu au încercat să schimbe limba română cu cea chinezească. În schimb, i au studiat și un grup de copii crescuți într-adevăr bilingvi. I-au vrut să vadă cât timp durează această capacitate a copiilor de a face diferența dintre cele două limbi fără să audă sunetul. Ei bine, bebelușii obișnuiți o pierd în șase luni, iar cei crescuți bilimbi în opt luni. Și care ar fi semnificația acestor rezultate? Aceste rezultate susțin teoria că creierul bebelușilor vine deja echipat cu capacitatea de a discrimina diferite limbi nu numai auditiv, dar și vizual. De faptul că bebelușii reacționează și la semnale vizuale, ne putem da și noi seama, ca părinți. Dacă facem experimentul, să cerem copilului același lucru folosind cuvinte diferite, dar făcând aceleași gesturi. Maria mea, care are numai un an și ceva luni, cade de multe ori în plasa să creadă că eu cer același lucru. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că acum trebuie să ne îndopăm copiii cu mai multe limbi străine de când iau mai puțin de șase luni. După mine, aceste rezultate ne arată încă o dată că creierul bebelușilor este extrem de eficient în a învăța lucruri noi și de a face uz de toată informația valabilă, și auditivă, și vizuală. Poate că, ca și părinți, suntem frustrați câteodată că trebuie să așteptăm doi sau trei ani să comunicăm cu copilul nostru. Noi ni se pare un timp lung, dar să nu uităm că copilul pornește exact de la zero. El trebuie să învețe și cum reacționează obiectele înconjurătoare la acțiunile lui și cum să-și coordineze propriile mâini și corzi vorcale și abia la sfârșit să înțeleagă ce îi spune uriașul la nebărbierii din fața lui. Pentru ei este o munte ce trebuie urcat. Dar recunosc că așa este, dar cum zic eu să nu uităm niciodată când, de exemplu, la cai la majoritatea animalelor bebelușii încep să meargă în câteva minute de la naștere. Și Re ne mai credem deștepți. <laughs> Rezultatele acestea au fost publicate în revista Science, volumul 316. Andrei, astăzi ce ne adus? Am căutat mult știri care mie personal să mi se pare interesante și săptămâna mi s-a părut cam ștearsă, așa că aș vrea să discutăm ceva despre mai mult tehnologie decât știință și mai ales despre viitorul echipamentelor de navigație GPS. Și ca să-ți dai seama că toate sunt legate, aș începe cu o întrebare din economie. Știi, așa. ce? Ea e o casă de arbitraj? Uh, nu știu, o casă în care stau arbitrii? Uh, nu, cum zicea cineva, o casă de arbitraj sunt niște oameni care încearcă să dovedească că evoluția darviniană există. Și anume, sunt case la bursă, Așa. al căror singur scop este să cumpere pe termen scurt de la proștii care vând sau cumpără la prețul greșit și să le ia banii. În 1812, când au început în Anglia, puteau câștiga și la o profituri de 5% la o tranzacție. La ora actuală se mulțumesc cu câteva miimi din valoarea unei tranzacții. Pentru că oamenii au mai devenit mai inteligenți între timp. Nu oamenii au devenit mai inteligenți, cei care erau proști sau nu înțelegeau mecanismul bursei și au pierdut banii și au fost în timp eliminați. <laughs> da, într-adevăr. De asta numești un mecanism darvinian. Me de asta numesc mecanism. Dar să revenim... Era o știre la care iarăși m-am gândit dacă se pretează pentru România. Și apoi m am adus aminte că am fost într-un Crăciun în București și am aflat de la știri că traficul pe Bulevardul Magheru, în ajunul Crăciunului, ajunsese la 200 de metri pe oră. Așa. Și ce legătură are cu știrea de astăzi? Aceste blocaje de... se întâmplă și se întâmplă foarte des și aici, se întâmplă foarte des și în România și când îți pui întrebarea să merge la punctul A la punctul B, Contează dacă ești un începător care nu știe pe unde să meargă sau dacă ești un șofer profesionist care știe toate străduțele. Cu alte cuvinte, îți cumperi un sistem GPS care cum... te anunță nu numai pe unde trebuie să mergi, dar și dacă sunt blocaje pe drum. Aceste sisteme GPS deja există și ele te anunță unde sunt blocajele pe drum cu ajutorul unor aparate radio. Ceea ce au ajuns mai departe, ce e niște o companie americană, denumită INRIX, este că aceste aparate de fapt comunică oarecum cu sistemele GPS și toate camioanele comerciale își înregistrează poziția în timp. Deci pur și simplu poți să studiezi toate camioanele comerciale din Statele Unite și să vezi în ziua de, la ora de, cu ce viteză se deplasau și unde. Și compilând această bază de date, ei pot da o predicție relativ exactă care va fi viteza traficului pe o anumită stradă, într-o anumită zi, ținând cont de, și de stare atmosferică, ținând cont... Deci ce un, un sistem implementat. E un sistem... Care să face o predicție în funcție de ce se știe. Deci ei speră să, un sistem să-l implementeze, dar care să facă o predicție foarte corectă câți kilometri de blocaje vor fi și unde și să calculeze cu exactitate chiar cât timp îți ia să mergi din punctul A în punctul B și care este cel mai bun drum. Și în încheiere, care este legătura cu economia? De fapt, acest sistem de navigație deștept da. va elimina proștii care nu știu pe unde să meargă, pentru că în momentul în care vor fi străzi pe care merită să mergi, că nu e trafic, da. automat toți cei care își lua asemenea sisteme vor fi direcționați pe acolo și sistemul se va schimba încât nu vei mai câștiga nimic mergând pe acolo și totul va fi la un echilibru perfect. Nu contează până ei tot atâta durează. Stice ca să nu mă complică că o să iau trenul. Foarte Și acum citatul zilei citit de Andrei. Deci un citat din Niels Bohr. Teoria dumneavoastră este extravagantă, dar nu unde ajuns de extravagantă ca să fie și adevărată. Cercetătorii de la Harvard au reușit să construiască un microcomputer complet biologic care este implantabil. Acest microcomputer este de fapt o structură moleculară care poate fi crescută, remarcabil, de celula însăși. Tot ce avem de făcut este să injectăm în celula pe care vrem să o monitorizăm o bucată de ADN special construită. Fabrica de proteine din interiorul celulei, făcută din ribozom, motoare moleculare și așa mai departe, va crede că bucata de ADN introdusă este a celulei și va construi din ea proteinele de care avem nevoie, cele care fac microcomputerul. Mecanismul acesta este desigur asemănător celui de acțiune al virusilor. Și ce ar trebui să facă acest microcomputer? Bănuiesc că ideea nu e să ruleze Windows. <laughs> Desigur că nu. Ei bine, odată construit, acest microcomputer citește resturile de ADN aflate în citoplasma celulei, eventual proteine de interes, și construiește molecule indicatoare. Moleculele indicatoare create de acest microcomputer biologic sunt apoi ușor citibile din afara celulei, cu tehnici deja utilizate, cum ar fi, de exemplu, fluorescența. Până acum sună interesant, dar ce au reușit să facă în practică? În articol ei descriu un astfel de microcomputer biologic construit într-o cultură de celule de eficat. Deși cercetarea în modul cum microcomputerul molecular interacționează cu celula, cum citește mutațiile genetice și genele anormale, această cercetare deci este încă în plină desfășurare. Rezultatele prezentate aici vor fi publicate în această săptămână în revista Nature Biotechnology. Și, Cristi, și acum un subiect mai complex din punctul de vedere al fizicei din spate. Motivul pentru care l-am ales este descrie cât de dificile totuși să faci uneori un experiment deștept și câte eforturi fac fizicienii uneori ca să reușească să măsoare ceva. Ia povestește -le. Și anume, deci cum au încercat ei să măsoare o care este valoarea minimă a coeficientului de transfer termic, conductanța termică. Ce anume, poți să-ți imaginezi da, cum poți să măsori un singur electron, poți să măsori un singur foton. În principiu, de ce n-ai putea să măsori un singur fonon? O singură, cea mai mică cantitate de căldură pe care poți să o transmiți. Da. Un fel de quantă de căldură. Cuanta de căldură. Ideea e simplă. Cum măsori tu în calorimetrie o mărime fizică? Ei, un obiect cu o capacitate termică cunoscută, îl pui la temperatura T1 pui corpul de studiat între el și un alt termostat mai mare la temperatura T2, lași să meargă să se transfere căldură un anumit timp și măsori temperatura finală pe obiect. Și vezi deci cât de eficient a acceptat și, căldura. Și vezi cât de eficient a pierdut sau a acceptat căldura. Așa. Un experiment foarte simplu și plăcut. Ideea este că în acest caz ei vroiau să ajungă la o rezoluție de aproximativ 10 la minus 20 W. Adică o sutime de atovată. În comparație cu majoritatea proceselor în care transferul se măsoară în vați. Și cum au, cum au reușit să creeze? În primul rând, au trebuit să-și creeze proba. Care probă constă de fapt într-o membrană de siliciu da. tratată cu azot ca să obțină nitrură de siliciu. Deci închipuiți o membrană subțire de ordinul, pentru că, de ordinul micrometrilor Așa. în care ai o insulă centrală Așa. de la care pornesc niște fire da. care sunt canalele a căror conducție termică este studiată care în urma unor studii ca să se comporte ca ghiduri de undă unidimensionale pentru fononi au o formă de parabolică de fapt nu e parabolă e cosinus hiperbolic așa și pe această insuliță în sine deci canalele ajung până la vreo 30 de nanometri lățime insulița e cam o jumătate de micron și pe insulița în sine au pus mă, ceva să măsoare temperatura și anume s-au folosit de niște e, bobine supraconductoare între care era pusă o rezistență electrică și măsurau zgomotul acelei rezistențe electrice. Aflată în apropierea? sau chiar pe, chiar, chiar pe insuliță. Făcea în contact. În contact. De fapt, Așa. aici au trișat un pic. Se știe că una din proprietățile fundamentale ale unor supraconductori este că ei sunt în stare să transmită curentul electric, dar nu sunt în stare să transmită căldura. Deci, punând acele lucruri care erau în contact electric printr-un supraconductor cu lumea exterioară, da? înseamnă că ei puteau să trimite curent electric, să măsoare o rezistență electrică, dar în același timp nu afectau termic proba. Pentru că dacă ai o insuliță care e lat, are cu diametru de un micron și are probabil 10 nanometri grosime, capacitatea termică este foarte mică și orice încercare de măsurare ar putea să o destrugă. Așa. Și după aia au trebuit să rezolve și cealaltă problemă. Cum să evite ca totul să nu fie afectat de radiația termică înconjurătoare. Deci, ceea ce înseamnă că, de fapt, era un, craios, un frigider cu diluție pe foarte multe trepte. De exemplu, numai la ultima treaptă, care însemna temperatura de un Kelvin, da. un rezistor la un Kelvin uh, radiază de ordinul microvaților, care era mult prea mult față de ceea ce puteau să accepte. Și peste asta existau numeroase filtre care erau bazate pe pudră de cupru, pur și simplu puneau un kilogram de pudră de cupru, pentru că problema iarăși foarte gravă la temperaturi joase da? este că, da, într-o altă problemă, termodinamică îți spune că lucrurile ar trebui să oprească, să interacționeze între ele la 0 Kelvin. Deci, practic, toate conducțiile termice ar trebui să tindă spre 0. La 0 Kelvin nimic nu ar trebui să se mai miște. Da, și din această cauză, pe măsură ce te apropii de 0 Kelvin, este foarte greu să mai absorbe energia din electronii care au plecat de la 300 de Kelvin, de la temperatura camerei. Deci, practic, electronii nu mai interacționează cu sistemul solid, se mișcă liber, rezistența electrică scade, tinde spre zero și atunci este foarte greu ca ei să-și piardă energia termică și să nu afecteze proba. De aceea, în practică, se pune cam un kilogram de cupru și în kilogramul ăla de cupru există, destu există destui atomi ca să absorbă energia electrică. În acestor eforturi, deci eforturile de făcut, proba și făcut sistemul în care să-mi facă măsurătorile a durat aproape 5 ani. Ca să-ți dai seama de... Câți oameni au lucrat? O echipă de 5, 10? Nu, o echipă de 3 oameni. 3 doctoranzi Și doctor... au reușit să măsoară cuanta de căldură. Și? Dacă cum au măsurat conductanța termică, funcție de temperatură, au observat că de la o anumită temperatură în jos există un platou. Ți-am adus graficul să-l vezi. Da, bădă, Nu e, e foarte perfect, dar e clar că... E clar că e un platou, dar zim ce înseamnă acel platou. Acel platou înseamnă conducția termică, refuză să scadă sub o anumită valoare. Înseamnă că ori trece măcar un fonon, ori nu trece niciun fonon. Da, este, deci este cuantificată. Și valoarea este, care este pe grafic, valoarea numerică, coincide cu valoarea, numerică, valoarea teoretică? Cu, cu, cu prezicerile teoretice în care valoarea cantității de căldură depinde numai de temperatura absolută a probei. Deci, practic, depinde de constanta lui Boltzmann, temperatura probei și constanta lui Planck. Deci, pur și simplu, este un experiment greu ca să arăți că, totuși, acele teorii poți, chiar sunt reale. E rândul tău să ne spui gluma săptămânii? Sunt așa. Popescule, dacă te drătăcești ziua în pădure și nu ai busola la tine, cum afli unde este nordul? Foarte simplu, domnule profesor, mă duc acasă să o iau. Și eu care credeam că va folosi un sistem GPS. <laughs> Andrei, am mai vorbit aici despre telescopul Hubble ce orbitează în jurul Pământului. Îți mai duce aminte de ce era mai bun decât toate celelalte telescoape de pe Pământ? Pentru că nu suferea de distorsiuni și pentru că avea cel mai bun raport semnal-zgomot. Exact. Fiecare telescop terestru are o limită de rezoluție impusă de distorsiunile atmosferei. Astăzi vom vorbi mai pe larg despre cum pot fi aceste limite bătute și cum un telescop terestru a reușit să ia imagini mai bune decât Hubble, în cazul de față, pentru un centru galactic. Oricine a privit cerul noaptea a observat cum licăresc stelele. Nu este o iluzie optică, este real și este un efect datorat atmosferei. Lumina ce vine de la stea trece prin atmosferă, iar atmosfera nu e constantă în timp și ea modifică traiectoria și eventual intensitatea luminii ce trece prin ea. Efectul este asemănător unei privelici de pe câmp, într-o zi toridă de vară. Imaginea pare că se deformează, că se mișcă, iar acesta este un rezultat al curenților de aer cald, ce schimbă indicele de refracție al atmosferei. În același fel, și imaginile obținute de telescoapele terestre sunt contorsionate, mișcătoare, pentru că lumina de la stele trece prin atmosfera terestră. Licărirea stelelor este poate poetică pentru îndrăgostiți, dar dă dureri de cap astronomilor. Pentru a scăpa de ea, au trimis oamenii pe orbită telescopul Hubble despre care ai vorbit. Și deci tu zici că au reușit acum să scape și pe Pământ. Cum? Ei bine, printr-o metodă care se numește optica adaptivă. Despre ce este vorba? Să ne imaginăm că vrem să fotografiem o galaxie care nu știm cum arată. Imaginea este deformată de atmosferă și s-ar putea să nu avem nicio șansă. Să fotografiem atunci o stea. Și imaginea stelei va fi deformată, poziția ei va fi schimbată, iar steaua va ricări, așa că s-ar părea că nici aici nu avem nicio șansă. Cu toate acestea, noi știm că poziția stelei este fixă, că ea nu licărește și că este, din punctul nostru de vedere, o sursă punctiformă de lumină. Dacă știm că este așa, atunci putem lucra la optica telescopului, în așa fel încât să obținem o imagine punctiformă constantă în timp și fixă a stelei. Cu alte cuvinte, ajustăm le stilele telescopului, în așa fel încât acestea să compenseze perfect deformațiile atmosferei atunci când ne uităm la stea, deci în așa fel încât imaginea stelei să fie punctiformă și constantă în timp. Și asta ne-ar ajuta? În cazul stelei nu ne ajută la mare lucru, căci despre ea știm că e punctiformă în realitate. În cazul galaxiei, ajutarea asta este un dar ceresc, am putea spune căci să ne imaginăm că galaxia pe care vrem să o fotografiem este în apropierea unei stele. Atunci le urmărim pe amândouă cu telescopul și ajustăm lentilele în așa fel încât steaua să fie punctiformă, fixă și să nu mai e Și atunci vom avea automat și imaginea corectată pentru galaxie. Înțelegi? Obținem imaginea de nedeformată a galaxiei. Dar chiar nu există nicio problemă. Totul merge așa de simplu. Ai dreptate. În practică, avem nevoie să găsim o stea strălucitoare lângă galaxia de interes. Astfel, nu putem face corecția pentru imaginea galaxiei. Iar asta se întâmplă numai pe o suprafață de 1% din tot cerul. Ghinion, nu? Și atunci? Fie adentaiști ce idei au genială au avut băjeții care lucrează în acest domeniu. Ori fi într-o primă instanță. Dacă nu e o stea strălucitoare pe cerul locul de interes, n-am putea pune... Noi un satelit cu un bec acolo. Bec care ar fi înlocuitorul stelei, că doar satelitul e dincolo de atmosferă. Dar, cum îți imaginezi, fondurile de care dispun astronomii nu le permit să trimită un satelit acolo unde vor ei. Așa că au venit cu o altă soluție, și anume să trimită o lază de laser dincolo de atmosferă, care creează o stea artificială în locul dorit, care ține loc de becul de pe satelit. Dar de pe ce se reflectă laserul ca să-l detecteze? Tu trimiți o laser laser... Tu nu vrei să vezi raza laser ca rază care se duce acolo, ceea ce vrei tu să creezi la capătul razei laser este o stea artificială. Deci tu Dar nu vrei care să vezi lumina e unde ca e capătul. Capătul este la aproximativ 90 de km deasupra. Acest laser este în așa fel încât a ales încât lumina portocalie emisă de el să fie absorbită de un strat de sodiu ce se găsește în mod natural la marginea atmosferei, la o distanță de aproximativ 90 de kilometri. Lumina nu este absorbită pe parcurs în așa fel încât urma laselui să nu fie prea vizibilă, cel puțin asta este dudorit. însă odată absorbită lumina în stratul de sodiu, deci în stratul de 90 de, de, de kilometri deasupra Pământului, ea va fi reemisă în același loc, creând astfel o, un fel de minge de lumină, o stea artificială în afara atmosferei la 90 de kilometri deasupra Pământului. Pentru înțelegere, am să pun și o poză în dreptul podcastului care explică clar situația. Ok. Până aici, hai să zicem că poate așa accepta. Dar atunci steaua ta artificială este deja deformată în mișcare, are o anumită grosime. Pentru că lumina până la stea trece deja prin atmosferă. Da. Deci tu zici că steaua va fi deja deformată. Ei bine, corect. În practică însă, problema majoră rămâne numai poziția stelei. Pentru că raza laser își schimbă direcția datorită atmosferei, dar raza de laser nu devine divergentă. Cu alte cuvinte, steaua artificială rămâne suficient de punctuală deasupra atmosferei, dar își schimbă poziția în timp. Pentru a corecta poziția mișcătoare a stelei artificiale, cercetătorii atunci au venit cu o altă soluție. În această soluție, ei caută o altă stea care trebuie să se afle în jurul stelei artificiale, dar care poate să aibă o intensitate foarte mică, pentru că îi folosesc această stea ca să corecteze poziția stelei artificiale. Cu această metodă însă, o suprafață mult mai mare de pe cer poate fi scanată și corectată de influența atmosferei. Textica este nouă, iar la ora actuală doar două observatoare au astfel de telescoape, celebrul Palomar din California și un observator din Hawaii. Și acum, cu ce au reușit să bată pe Hubble? Ei bine, observatorul din Hawaii tocmai a anunțat care a reușit să fotografieze centrul unei galaxii cu o rezoluție mai mare decât telescopul Hubble. Și ce era special în galaxie sau era doar o demonstrație de forță? Desigur că a fost o demonstrație de forță. Cu toate acestea, galaxia conține două găuri negre în centrul ei, nu una, cum au majoritatea galaxiilor. Găurile negre sunt foarte apropiate, la aproximativ 2000 de ani lumină. Și cum au știut că sunt două găuri negre? Din imaginele captate în diferite domenii spectrale. În infraroș este vizibil praful stelar, în domeniul vizibil se văd stelele, iar în raze X putem să vedem uriașele și violentele procese prin care gaura neagră mănâncă stelele din jurul său. Trebuie să-ți imaginezi cu o astfel de gaură neagră are milioane de milioane de ori masa soarelui. Și au învățat ceva din imaginele noi? După părerea mea, nu prea mult, atâta că se poate să avem de a face cu un proces de coliziune între două galaxii, în urma căruia cele două găuri negre aflate în centrul galaxiilor vor fuziona și se va forma o galaxie nouă. Rezultatele acestea au fost publicate în revista Science Express din 17 mai. Și acum, întrebarea, ca să bănuiesc că știi răspunsul, dar să mă asigur. Deci, dacă după acest proces... Vedici ei reușesc să evite toate efectele atmosferei care nu existau în cazul telescopului Hubble, în mintea mea rezoluția ar trebui să fie egală cu cea a telescopului Hubble, care n-a suferit de la început de așa o problemă. Așa spune tu? Numai că pe Pământ ai o șansă mai mare. Poți să crești rezoluția mărind dimensiunea oglinzii pe care o folosești. După cum știi, rezoluția telescopului Hubble este limitată de mărimea oglinzii care este de aproximativ Corect. 2 metri. Asta Atunci vreau să aud. Poți să faci o oglindă de 4 de 10 metri cât îți permite bugetul. Da, deci realitatea este că telescopul Hubble a fost limitat de costurile ca să pui o oglindă în spațiu. Costurile să pui o oglindă pe pământ în general sunt mai mici. Am ajuns la finalul zilei. Nu la finalul zilei, că e ora 6 seara. Vrei să te duci la culcare de acum? <laughs> nu, dar sperăm că am învățat. Ce eu am învățat lucruri noi. Sperăm că și la ascultătorii noștri le va place. Deci, deci o pe viitoare. Pe data viitoare.